Я знову поїхав до них. Завод імені Воровського був знаменитий, з традиціями і амбіціями. Тепер він випускав чимало точних механізмів. Деякі збиралися по цехах, куди не кожен, хто на заводі працює, має право заходити. Тому всі тут виглядали особливо серйозно. А дехто просто не бажав приховати, що втаємниче нею таке, про що ніхто на світі й гадки не має. Ну, то вже їхня справа. Бувають і письменники, які найбільше цінують у собі багатозначну загадковість. Щодо заводу ж то відверто кажучи, секретна його продукція мене просто не цікавила. Покажіть мені її всю зразу або по вибору я нічогісінько не зрозумію. Мені вже разів сто розповідали, чому літак літає. Я й того збагнути не в силі. Де вже тут до глибин таємничої новітньої техніки? Але коли казати поважно, люди заводу мене цікавили надзвичайно. Інтелігенти, робітники або водночас ті інші не лише сьогоднішнього, а й прийдешнього дня. Навмисне приходив до цехів, придивлявся до людей. А вони придивлялись до мене. Інтерес був взаємним. І такі зустрічі, як ця, були його виявленням. Навіть з інших цехів дехто прийшов на зустріч. У кінці залу я побачив Володимира Сергійовича Окуня. Годика не було. Досі ще, напевно, сердиться після нашої розмови про віру. Після свого про неї телефонного монологу. Аж дивно якось. Офіційний захід відбувався на заводі без Анатолія Георгієвича. Напевно, та відсутність більше боліла Анатолієві Георгієвичу, ніж мені. Про це я подумав, прочитавши записку з питанням про підшефний заводові музей у Гринівці та про Людмилу Годик. Що ж треба відповідати? Ви запитуєте про правду, і про правду говорили тут, почав я. Але в трамваї ніякої правди про людей взнати не можна. Пам'ятаю, був ще лікарем, повернувся з важкого нічного чергування. Чотири набряки легенів на ніч, збожеволіти можна. Їхав на задньому сидінні тролейбуса і куняв. А якась бабця голосно на весь вагон каже зранку і вже п'яний. Де ж беруться такі? От і в мене зять, як оцей, і на мене показує. Я сонно глянув на бабцю і вирішив нічого їй не доводити, бо митєва трамвайна тролейбусна правда була на її боці. Їде неголений чоловік з почервонілими очима, а пальці наче спиртним тхнуть. Трамвайно-поверхова правда – це страшно. І про Гринівку я поки що небагато знаю. Але знаю, що це державне, партійне, совісне діло – увічнити подвиг її людей. От би комсомольці наші допомогли в пошуках документів, там один вчитель шукає партизанський архів. А ви б йому допомогли, шефи ж? Кожну проблему ми просто зобов'язані збагнути вглиб. Тут усе треба на вищому класі точності, як у вас. У нас такі вироби, сказав підводячись чоловік з четвертого ряду, і повторив хитре це слово «вироби». «Вироби» Де транзисторів треба. Таких самих, як для телевізорів ідуть, чи радіоприймачів, але точності в 100 разів вищої. Гадаєте, нам спеціально їх робить хтось? Ні. Беремо 1000 звичайних, випробуємо на стенді і вибираємо з них 10 потрібних. А 990 до корзини з відходами.